Capitolul 19. Ștampila universală În ziua următoare, pe la ora 12, începuse să circule prin Hercules, zvonul că directorul se închisese cu un vizitator în sala sa cu palmieri, și de trei ore nu mai răspundea nici la bătăile în ușa ale sernei Mihailovna, nici la telefonul interior. Personalul Herculesului făcea tot felul de presupuneri. Ei se obișnuiseră ca Polăhaev să fie dus toată ziua la braț pe coridoare să fie așezat pe pervazuri sau tras sub scară și prin alte colțuri unde se rezolvau toate problemele. Se emise chiar ipoteza că șeful s-a rupt de masa salariaților care au plecat chiar acum și a aderat la grupul influent al pustnicilor care de obicei intră în birourile lor dimineața de vreme, se încui acolo, pun receptorul telefonului pe masă și izolându-se astfel de întreaga lume întocmesc tot felul de rapoarte. Ori între timp Munca mergea înainte, era nevoie de semnături pe hârtii, de răspunsuri și rezoluții. Serna Mihailovna se apropia intrigată de ușa lui Poluhaev și căuta să prindă câte ceva din conversație. Pe buricul urechilor ei mari vibrau globulețe ușoare, zise perle. Un fapt fără precedent," spuse grav secretara. Dar cine e la el?" întrebă bomze care răspândea un miros de apă de colonie amestecat cu chiftele. E vreo inspecție?" Nu ți-am mai spus un vizitator oarecare. Și Polhaev eja de cu el de trei ore, un fapt fără precedent, repetă serna Mihailovna. Dar ce ne facem, întrebă enervat Bomze. Am nevoie urgent de o rezoluție. Am întocmit un raport am anunțit, care arată că fostul local al societății tabla și jetonul nu poate fi adaptat condițiilor de lucru ale herculesului. Nu pot face nimic fără rezoluție. Serna Mihailovna era asediată din toate părțile de funcționari. Cu toți țineau în mână hârtii, care mai mari, care mai mici. După ce mai așteptă o oră, în răstimpul căreia vâietul de dincolo de ușă nu se potoli, Serna Mihailovna se instală la biroul ei și spuse cu blândețe, Bine, tovarăș, veniți încoace cu hârtiile." Luă din dulap un suport lung de lemn, pe care pendulau 36 de ștampile cu capete groase și lăcuite, și scoțând cu îndemânare din cuiburile lor ștampilele necesare, început să le aplice pe hârtiile ce nu sufereau amânare. Directorul Herculesului nu mai semna de mult hârtiile cu propria sa mână. Când era nevoie de o semnătură, scotea dintr-un buzunar al vestei o ștampilă mică și, după ce sufla găstos în tărtița ei, aplica în dreptul titulaturii director un facsimil violaceu. Acest proces de muncă îi plăcea foarte mult și îi inspiră chiar ideea să fixeze în cauciuc și unele rezoluții folosite mai des. Astfel, luă ființă următoarea primă serie de declarații cauciucate. Se aprobă Polihaev. De acord, Polihaev. Excelentă idee, Polihaev. A se traduce în viață, Polihaev. După ce verifică în practică noul sistem, directorul Herculesului ajunse la concluzia că îi simplifică considerabil munca și că acest sistem trebuie încurajat și amplificat, curând fu pusă în funcțiune o nouă serie de cauciucuri. De data aceasta, rezoluțiile cuprindeau mai multe cuvinte. Să i se aplice mustrarea printr-un ordin pe instituție, Polhaev, să fie mutat la periferie Polhaev, să fie concediat fără preaviz, Polhaev. Pe de altă parte, lupta pe care directorul Herculesului o ducea cu secția gospodăriilor comunale pe chestia localului, îi sugeră ideea ca să dea să se facă o nouă serie de ștampile cu texte stereotipe. Nu sunt subordonat serviciului comunal, Polihaev. Ce, oia de acolo au nebunit, Polihaev. Nu-mi puneți piedici în muncă, Polihaev. Nu sunt caraula voastră, Polihaev. Hotelul ne aparține nouă și basta, Polihaev. Cunosc manevrele voastre, Polihaev. Nu vă dau nici paturile, nici lavoarele, Polhaev. Această serie fu comandată în trei exemplare. Se prevedea că lupta va fi îndelungată și șeful, perspicace, se temea pe bună dreptate că numai într-un singur exemplar, ștampilele au să se tocească. Pe urmă fu comandată o garnitură de rezoluții pentru uz intern. Întrebați-o pe Serna Mihailovna. Polăhaev, Nu mă bateți la cap, Polăhaev, Graba strică treaba, Polăhaev, Să vă ia dracu pe toți, Polăhaev. Gândirea creatoare a șefului nu se mărginea, de sigur la latura pur administrativă. Ca om de concepții largi, nu putea să ocolească problemele de politică curentă. Și astfel comandă o admirabilă ștampilă de valoare universală, la al cărei text munci câteva zile. Era un text ce făcea minuni el însuși elastic ca de cauciuc și pe care Polhaev putea să-l folosească în orice împrejurare. În afară de faptul că îi permitea să ia imediat atitudine față de evenimente, îl mai și scutea de oboseala de a-și stoarce creierii de fiecare dată. Ștampila era atât de adaptabilă încât era suficient să completezi spațiile goale ca să obții oricând o rezoluție la ordinea zilei. Ca răspuns la noi salariații Herculesului declarăm într-un singur glas că vom lupta pentru a. Îmbunătățirea calității corespondenței de serviciu b. Sporirea productivității muncii c. Intensificarea luptei împotriva birocratismului, a tărăgănălii, a familiarismului, a nepotismului și a lingușirii d. lichidarea absențelor nemotivate și a onomasticilor e. Reducerea cheltuielilor suplimentare pentru calentare și portrete f. Creșterea generală a activității sindicale g. Renunțarea de a mai sărbători Crăciunul, Paștele, Rusaliile, Bunavestire, Boboteaza Curban, Batramul, Iom Ramazanul, Purimul și alte sărbători religioase. H. Vom duce o luptă necruțătoare împotriva rătăcirilor, huliganismului beției, lipsei de răspundere personală, ploconirii și gânfării. I. Pentru înscrierea tuturor în rândurile asociației jos rutina de pe scena operei. J. Trecerea totală la consumul de soia. K. Trecerea generală a lucrărilor de birou la alfabetul latin, precum și pentru tot ce va mai fi nevoie de acum înainte. Spațiul punctat îl completa Polhaev personal, după necesități și potrivit cerințelor momentului. Încetul cu încetul Polhaev se atașă cu trup și suflet de această rezoluție universală și început să o folosească din ce în ce mai des. Ajunse până acolo încât răspundea cu ea și la atacurile, uneltirile și actele arbitrare ale propriilor săi colaboratori. De pildă, ca răspuns la infama cerere, a contabilului Cucuștind, de a se plăti orele suplimentare, declarăm că vom lupta sau ca răspuns la uneltirile josnice și la atacurile mărșave ale funcționarului Boris Ohlepski, care a cerut un concediu suplimentar, declarăm că, etc. Și la încă alte acte de felul acesta se răspundea, Imediat prin îmbunătățirea, sporirea, intensificarea, lichidarea, reducerea, creșterea generală, renunțarea, lupta necruțătoare, înscrierea tuturor, trecerea totală, trecerea generală, precum și prin tot ce va fi nevoie pe viitor. Și numai după ce îi punea astfel la punct pe Cucușkin și Boris Ohrhevski, șeful folosea ștampila scurtă să îi se dea un avertisment Polhaev sau să fie mutat în provincie Polhaev. Când văzură pentru prima dată rezoluția de cauciuc, unii salariații ai Herculesului se indispuseră. Îi speriase numărul considerabil de puncte. Îi tulbura mai ales punctul cu privire la alfabetul latin și la înscrierea tuturor în asociația jos-rutina de pe scena operei. Dar lucrurile trecură fără incident. E adevărat că scumprievici nu rămăsese cu mâinile în sân și înființase în afară de asociația susmenționată și un cerc jos hovanșcina și lucrurile se opriră aici. Așa că acum, în timp ce de cealaltă parte a ușii biroului lui Polhaev se auzea murmurul ca de ventilator al glasurilor dinăuntru, munca nu stagnă și Serna Mihailovna lucra cu spor la expedierea afacerilor urgente. Suportul cu ștampile așezate după mărime, de la cea mai mică, excelentă idee până la cea mai mare, universal valabilă, semăna cu acele complicate instrumente muzicale de circ pe care un clovn în alb cu un soare peșezut Cântă cu niște bețișoare serenada de braga. Secretara alegea ștampilele cu textul care era cu aproximație cel mai potrivit și le aplica pe hârtie. Cel mai mult folosea ștampila prudentă, graba strică treaba, știind că aceasta era rezoluția preferată a șefului. Munca, pe urmare, mergea înainte. Cauciucul înlocuia admirabil omul. Polhaev de cauciuc nu era cu nimic mai prejos decât Polhaev cel viu. Herculesul se golise, îngrijitoarele umblau în picioarele goale pe coridoare, cu gălețile cu apă murdară, plecase și ultima dactilografă care mai întârziase un ceas la birou ca să-și bată pentru ea personal versurile lui Esenin, așternând ale stihurilor rogojin aurii, aș vrea să-ți ceva duios, Serna Mihailovna, care se plictisise de atâta așteptare, se ridicase și, înainte de a se duce acasă, își masa ploapele cu degetelei reci, când deodată ușa de la biroul lui Polihaev se zgudui, se deschise și dinăuntru ieși cu pas leneș Osta Bender. El se uită somnoros la Serna Mihailovna și își văzut de drum, agitând o mapă galbenă legată cu niște șireturi de ghete. După el a apărut de sub umbra înviorătoare a palmierilor și sicomorilor Polăhaev. Serna se uită la supusul ei prieten și fără a scoate niciun sunet se lăsă pe pernița pătrată care îmblânzea duritatea scaunului ei. Ce bine că funcționarii plecaseră și nu puteau să-și vadă în această clipă șeful. Pe mustața lui spânzura ca o păsărică pe o creangă o lacrimă de diamant. Pol clipea uimitor de repede și își freca mâinile cu atâta forță, încât ai fi zis că vrea prin frecare să scoată foc, după metoda folosită de sălbaticii din Oceania. El alergă după ostap zâmbind slugarnic și ținându-și spinarea încovoiată. Și ce o să fie, îngăima agudurându-se pe lângă ostap, când pe stânga, când pe dreapta. Cred că nu o să mi se întâmple nimic. Hai, spunem scumpule, iubitule, așa e că nu o să mi se întâmple nimic? Pot să fiu liniștit? Voia să adauge că are nevastă, copii, că o are pe Serna, copii de la Serna și de la încă o femeie, care locuiește la Rostov pe don, dar simți că îi se oprește ceva în gât și tăcu. cărindu se jalnic, îl însoți pe ostac până în hol. În clădirea rămasă pustie, nu mai întâlniră decât doi oameni. La capătul unui coridor stătea Egor Scumbrievici, care, când îl văzu pe marele maestru, își duse mâna la falcă și se retrase într-o nișă. Jos, pe scara din spatele fecioarei de marmură, cu făclia electrică în mână, se ivi capul contabilului Berlaga, care se înclină până la pământ în fața lui Ostap și spuse chiar bună ziua, dar Ostap nu răspunse la salutul viceregelui. La ieșire, Pol l îl apucă pe Ostap de mânecă și murmură. N-am ascuns nimic. Pe cuvânt de onoare, pot să fiu liniștit? Da? Liniștea deplină o poate da omului numai o poliță de asigurare, răspunse o stat fără să-și încetinească pasul. Asta poate să ți-o spună orice agent care încheie asigurări pe viață. Personal, nu mai am nevoie de dumneata. Cred însă că statul se va interesa în curând de persoana admitale.